Jag är, mitt namn är Johan. Jag söker eh, den som är presssekreterare för Stefan Löfven. Mm, dröjlipan. Kopplat till Erik Nyses. Varsågod. Tack. Hallå Erik. Hej Erik, mitt namn är Johan. Och eh, jag hade bara en liten fråga här angående Stefan Levens uttalande om att Björn Söder, det han har sagt är förskräckligt. Vad menas med det? Ja, han tycker helt enkelt att det är förskräckligt. Vi anser att Sverigedemokraterna för en rasistisk retorik och politik. Varken du eller jag kan ju få rösträtt i sametinget om vi vill. Utan vi måste vara etniskt samer för att få lov att rösta ja, där. Visst, visst. Är inte det rasistiskt? Nej. Varför inte det? Varför skulle det vara rasistiskt? De har ju inte en öppen samiskhet. Är inte det rasistiskt? Jag tror, jag, jag vet inte om nej, jag skulle, jag skulle inte säga att alla samer är rasistiska eller att, att sametinget är en rasistisk institution. Ja, men nej, varför får inte du och jag rösta i sametinget då? Vill, varför vill du gärna rösta så har vi Det är viktigt för dig. Du och, och Björn Söder och andra har ju naturligtvis helt rätt att sitta och ha något litet ting där bara eh, ska eller folk som är saggade eller blonda eller etnisvenska enligt er definition. Eh, det har ju ni full, full rätt att göra. Ja, och det är inte rasistiskt att ha en förening med bara blonda. Förlåt. Det är inte rasistiskt om jag startar en förening? Det, det, det, behöver, det, det behöver det naturligtvis inte, inte vara per definition, nej. Okay. Men, men vad är då problemet med Björn Söder? Han pratar ju om olika... Problemet med, med, Sver med Sverigedemokraternas syn på vad som innebär att vara svensk, som vi också knuter till rättigheter och skyldigheter i deras politik, mm. eh, är ju att, att det är ett begrepp som är föråldrat. Då. Tillhör alla eh, människor som har svenska pass till svenska folket? Ja, naturligtvis. Hur kan det då finnas hets mot folkgrupp? Vad sa du? Hur kan det då finnas hets mot folkgrupp mot svenska medborgare? Har jag sagt att det finns hets mot folkgrupp mot svenska medborgare? Ja, men det gör det ju. Det vet väl både du och jag. Jo, men om en somalier kommer till Sverige och får ett svenskt pass är han då så svensk så att han inte kan bli utsatt för hets mot folkgrupp, menar du? Man, man, alltså, hets mot folkgrupp har ju inte med, med, med vad heter det, har ju inte med nationalitet eller medborgarskap att göra. Att, att, att utpeka eh, grupper i ett samhälle eh, och säga, eh, säga hemska saker om dem eller beskylla dem för olika saker och kollektivt skuldbelägga eller hetsa mot människor är olagligt. Det kan man ju debattera om ifall den lagen är, är bra eller inte. Men jag menar det är i alla fall något som jag tycker är djupt osmakligt att, att, att ägna sig åt. Att kollektivt skälla på, på, på människor istället för att var och en individ ska få stå till svars för sina egna handlingar. Och det har ju ingenting som helst med ifall man har utfärdat pass att göra. Men att kollektivt skälla på demokrat och svenskar, det är ju inga problem. Man måste, na man måste naturligtvis, vi har ju, vi har ju en yttrandefrihet. Mm. Men finns det ett svenskt folk? Ja visst, nationsgränser har vi. Mm. Självklart är det ett svenskt folk. Så är en Somalia men, som men, kommer till tillhör svenska folket? Ja, absolut. Det... Varför ska vi då ha integration? Då har jag verkligen inte tid tillhör... att debattera. Jag vill inte att debattera får du gå med in i en ja. debattklubb. Jag, förstår. jag försöker bara förstå hur du tänker. Jag skiter i om du förstår hur jag tänker. För jag har ett jobb att sköta. Har det gått att gå med in i debattklubben? Vänta här. lite. Hej, hej.